Azokaren azokatiko zaur bildagoen taberna batean lazaitasun osoz e, kafe bat hartu dugu guztiok, eta hortik atera garenean eta azokara joan garenean ikusi ditugu ja beltzak, uniformatuak e, azokaren txasetuzela, gu gure bidea jarraitu dugu, eta hor konturatu gara aurrez aurre zaurre, e, kalez jantzitako poliziak zetuzela, hor duan haiek bidea itxidigut itxi eta egin duguna izan da, Joneren inguruan besada bat egin, han jende guztiak, eh, ba borobilean bera besarkatu eta orduan besarkada hori ezin zuten ezapurtu, uniformatuak ere azokara sartu dira, Zaldien moduan sartu dira, itzuitzuan sartu dira, azokara sartu direnean parean zuten guztia alboetara bota dute, 80 pik urteko emakume bat lurrean utzi dute eta eta beso naiko... hautsi du? Bai, bai, beso hau txidu, bueno, guk lagundu diogu altzatzen eta e, saltzen zeuden bazerritar batzuek lagundu diote ambulantzi daño, eta hori egiten zuen ondo zegoen, baina hori eskutu, eskumuturra gaizki zeukan, eta gero jakin dugu hau txita zeukala. Modu horretan sartu dira azokara, eta bezarkara apurtzera ere horrela sartu dira. Baliatu dute e, bezarkara apurtzeko e, uniformatu erabili dute indarrik bortitzena, eta, eta eraman dute joan, e, zakite nola esan dezakegun, baina en bolanda zero esaten dena eskuetatik eta hanketatik helduta zenbaita jenteren artean, eta bueno, zutitzeko ere denborarik eman gabe, uh -huh. nahiko narraz eta, eta bortitz. Bai, hori da, kasik dilindan, eraten eh? genuke eraman Bai, hori dutera. da, dilindan eraman dute, eta bat zeukaten denbora e, kotxeak zituzten lekura ino, eta jendeak hipoituta han utzi duten moduan utzita denbora sobera zeukaten e, jo nedi lasai egoteko minuto batez kaintzeko eta zutitzeko eta bere, bere kabuz ibiltzen usteko ere baina hori ere ez dute egin nahiko urduri etorri dira nahiko tono txarrean eta momentu oro kalez jantzitako polizietako batek esaten zigun bezarkadan gehu denoi e, tranquilos E, de todas maneras, labamo zaie barrez. Lazai egon zaitezte, ero zein modutan ere, eraman egingo dugu. Eta horrek, orain diketa morruan diagoa ematen dualako momentu batean, baina uste dut ez dela, berak esaten zuen moduan, berdin-berdin ez dutela eraman. Oso desberdina izango litzateke eramatea, eta gaur gertatu dena gertatzeaz, ematen argi gelitu delako Ba, zein den jarrera eta zer nahi dutena, ez? Kasu honetan bereziki, ertzantzak parte hartze, zuzen auki duelako gauzak ba, bortitzera korduan eta okertzera orduan. Beste molde batez egiten altzen, atxiloketa hori? Dudarik ade, e, inork ez du erresistenziarik jarri, e, bezarkada, paisanoz ba, etorri direnak ere, e, kostata, baina bezarkada hori apurtzeko aukera, izango zuten inorkes duelako resistentzia dik jarri. Bestalde, e, posible izango zen azokatik kanpo egitea atxiloketa hori. Gure ez zen azokan eskutatzea, gure azmoa esen izudikatzea jonek eskubidia daukala, gernikan bizitzeko eta libre bizitzeko, eta azkenean gaurko egunaren e, intentzio guztia hori zen. Zein dira orrendoko pausuak, zer sortzen du ere hori atxiloketa baten ondotik? O, gaur uzte dut orain dikere em, impotentzia daukagula. Ez da, goizean, komentatzen egon gara Gernikan, ba, historikoki, bi aldiz sartu direla nola baitfasistak Gernikako azokan. Mila bederatzen dagoetan mazazpikoa pirilaren ogeta zeian egazkinekin, azoka bombardeatu zutenean Gernikarekin batera, eta gaur sartu diren moduan sartu direlako, ba, manera oso fasistak gogor edazi dizkiguta ertzainek ere, orduan gaur gaindik badaukagu hor tripetan alako impotentzi bat.